بسم الله الرحمن الرحيم من انزل الامطار وفجر الانهار وانبت الازهارات زخرف الجبال من انزل الامطار وفجر الانهار وانبت الازهارات الجبال ذاك العاد في علم من امدع الله وبحمد الله ولا اله الله ذاك قل انه الله هو الهدى وامدنا لنسلم لرب العالمين وان اقيم الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون رضي الله بوته jedini pravi put i nama je naređeno da gospodara svijetova slušamo i da tvo obavljamo i da se njega bojimo on je taj pod kojim ćete biti sakupati subhanallah wa bihamdillah wa la ilaha illallah dakar adan subuhu man adal kao nasi subhanallah wa bihamdillah wa la <تصفيق> كون سوى سبحان الله <تصفيق> بحمد الله ولا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فهو المحتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيbه ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدد أمانه وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به القمة وجاهد في الله حق جهادي حتى يتاع اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمتن إلى وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم مع مالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Vokule muhdesatim bida'a, vokule bida'atim valale, vokule valale tim nam. Cijenjena moja braćo, položaj čovjeka na ovome dunjanuku ovisi o onome što čini na ovome prolaznom svijetu, a nema sumnje da je najvrijednije dijelo i najvrijedniji posao koji čovjek može činiti jeste pozivanje Allahu u i pozivanje u njegovu vjeru. Nema vrijednijeg dijela i ne može čovjek na bolji način iskoristiti svoje slobodno vrijeme osim da poziva Allahu u i da poziva u ovu uzvišenu vjeru. Jer je to uloga poslanika na Dunjavuku i uloga učenih. Pozivanje Allahu u draga moja braćo imat svoja tri osnovna rukna ili tri svoja sastavna dijela bez kojih se ne može obavljati dava i pozivanje Allahu Đelešanu. A to je prvo eddaj, onaj koji poziva. Dajja koji poziva Allahu Đelešanu. Drugo je elmed'u, onaj koji se poziva, koji biva pozivan Allahu Đelešanu. I treće je menheđ, put i način kojim čovjek poziva. Metoda koju je izabrao da poziva ljude na lahom Đelešanuhu putu Mi ovo naše predavanje Posvetiti daji Onome koji poziva Allahu Đelešanuhu Da vidimo i da se dotaknemo Neki svojstava koji bi Svaki daja trebao imati I koje bi trebao upražnjavati Prilikom pozivanja Allahu Đelešanuhu Jer dajom se braćo ne smatra Samo onaj ko ima završenu Islamsku medresu Niti nekakav šariatski fakultet ili ne kakav doktorat i slično tome ne već dajom se smatra svakoko poziva Allahu dželleşanu. Poslanik alejselatu ve selam je rekao beligu anni ولو آية prenesite od mene pa makar jedan ayet. Ono što znate to prenesite. Pa svaki čovjek koji nauči nešto o islamu dužan je to da prenese. Pa ako si naučio kako je poslanik je ve selam pao, postio, zekijao i slično tome dužan si to prenijeti na druge. Svako shodno svojim mogućnostima, ali obaveza dave, braćo, ne spada ni sa koga. Naročito u ovim vremenima, kada je i oni koji pozivaju malo, a onih koji treba pozivati puno. Običaj zemalja i država je kada šalju svoje i zaslanike u druga mjesta, da pošalju ljude koji su iskusni, razumni, pametni, koji mogu predstavljati tu zemlju. Pa čujemo onda od tih diplomata koji odlaze kada razgovaraju i pregovaraju kako daju kod nas poznate diplomatske odgovore. Diplomatske odgovore to su odgovori koji nemaju svoga značaja niti koristi. Već kad odgovori, on odgovori na takav način da ne može niko razumijeti šta je on htio kazati time. Pa kad mu kažeš ti si kazao to i to ili mislio si to i to, on kaže nisam tako rekao, to si ti zaključio i slično tome. On je takav i tako se ponaša jer on predstavlja nekoga, zastupa nekoga i radi u korist nekoga. Radi u korist zemlje koja ga je poslala kao iz aslanika u dotičnom mjestu. Pa kako je onda draga moja braćo sadajom koji je iz aslanika Laha Đerrešanu na ovoj zemlji? Koga je Allah i Želešanu poslao da poziva ljude. Kako on mora biti mudar i razuman i pametan da poziva ljude ka Allaho i Želešanu vjeri? Jer taj čovjek koji poziva Allahu i i koji se smatra učenim u Allaho i Želešanu vjeri, On sudi među ljudima. Pa kad čovjek kupi nešto i sklopi nekakav poslovni ugovor, on mu kaže taj ugovor nije punovažeći. On je baltil, ništavan. Ne možeš tako trgovati. Kada čovjek kaže svojoj ženi dva ili tri puta ti si tako i tako, pušte nas, idi svojima i slično, on raskida vezu, bračnu vezu, siroti djecu i slično tome. I nema sumnje da kada to čini, mora onda poznavati u detalje ono o čemu govori i ono zašto izdaje petve i, jeli i pravna rješenja. A kada bi čovjek negdje potpisao za što nije njegov potpis validan i ne može koristiti i nije on adekvatna osoba da potpiše na omedu njaluku on bi bio kažnjen pa kako onda da čovjek potpiše za alaha dželalushanu nešto a nije stručan za to kada bi čovjek došao u jednu bolnicu paušao u operacionu salu i počeo sa medicinskim zahvatom A ne bi bio stručan, nema sumnje da bi takav bio kažnjen, najžešćim kaznama. Pa kako onda čovjek da potpisiva i da petve donosi za Allaha Đelešanu ako nije stručan u onome za što govori? Zato je neophodno, draga moja braćo, da se onaj ko poziva Allahu Đelešanu okiti sa jednim bitnim svojstvom, a to je znanje. Znanje svako shodno svojim mogućnostima. To je bitno da, da ponovimo... Jer nisu ljudi svi istih mogućnosti. Razlikuju se. Znači, shodno svojim mogućnostima mora poznavati Allahu u dželešanu vjeru. Nema tu opravdanje pred Allahom dželešanu. Uzvišen je Allah, tebara kjeva teala, kaže u suri Al-Burqan, Al-Rahman, fesel al bihi khabira. Milostivi i pitaj o milostivom učenom. Nemoj pitati o milostivom džahila jer će ti kazati da je Allah želešanu na svakom mjestu nećete on obavijestiti o Allahu želešanu ar rahman fesel bihi khabira milostivi atio milostivom bitaj učenom u suri al-fatir kaže Allah želešanu vala yunepiju ke mislu khabir a nećete niko obavijestiti kao što ćete obavijestiti učeni nećete niko kazati o Allahu a želešanu uvjeri i o propisima uzvišenog Allaha želešanu kao onaj koji je koji se poučio tim propisima i vjeri uzvišenog Allaha zato je draga moja braća neophodno čovjeku talibu ilm, onaj koji stiče i hoće da nauči nešto od šarijata i šarijatskog znanja neophodne su mu dvije stvari neophodna mu je knjiga iz koje će učiti i neophodan mu je čovjek profesor, šejih i nekakav daja koji će ga pozivati koji će mu objašnjavati koji će mu pojasniti ono što ne može razumjeti. Kaže Ebu Hayyan el-Endelusi u svome dijelu el-Bahrul Muhir, a to je jedan poznati tefsir, u komentaru Allahovi i Đelešanu riječi e kufrev, da su oni pustinjaci i beduini, da su oni najžešći u svome nevjerstvu i svome licemjerstvu, kaže to je zato što nisu sjedili na svojim koljenima pred ulemom da se pouče. Nisu se poučili Allahov džellešanu vjeru i zato je njihov kufr ješči nego kufr drugih ljudi jer se nisu poučili jer nisu poznavali vjeru višenog Allaha azza I kaže Al-Iz Ibnu Abdul Salam jedan poznati islamski učenjak rekao je kaže nisam nikada mogao donositi petve i nisam se smirio u donošenju fetve i kaže dok nisam sebi nabavio dva djela el mugni od ibnu Kudame i el muhala od ibnu Hazma kaže Imam Zehebi kada je govorio o biografiji imama ibnu Abdul Berra u Sijeru Alamin Nubela kaže ko sebi kupi el mugni od ibnu Kudame i ko sebi kupi al muhala od ibnu Hazma i etemhid od ibnu Abdul Berra i esunelul Kjabir ili Sunenul Kubra od Bejhekija i kaže pogleda u te četiri knjige i nauči onome što se nalazi u te četiri knjige, kaže on je istinski alim. Kaže on je istinski učenjak, jer je on pogledao u dijelo Mugnija, dijelo hamberijskog meseba, koje je danas štampan u 15 tomova. El Muhala u 13, Etemhid ibn Abdulbera u 25 i Sunenul Kubra od Bejhekija u 10 tomova, koji ima preko 40.000 hadisa. U sticanju braćo šerijatskog tog znanja koje je neophodno čovjeku koji poziva na ovaj put mora biti jedna jako bitna komponenta a to je ihlas i to je manje više nama poznato da čovjek mora da jehlasom zbog Allaha želešan ustitati znanje samo zbog njega za vođel kaže uzvišeni O ma umiru illa li ya'budu Allaha mukhlisin lahu'd din hunafa in nie im naređeno nego da Allaha džalšanu iskreno obožavaju sa ihlasom Samo njemu azdevo džel. I kaže, subhane, Ela lillahi ddinul halis. I samo Allahu dželešanu pripada iskreno obožavanje i iskreno ispovjedanje vjere. I kaže poslanik sallallahu alaihi voseleme u hadisu, koga bileže Buharija i muslim odomara, radijallahu ta'ala anhu, inne mele amalu bin nijad o inne malikuli imri ima Svakom čovjeku pripada ono što je naumio i što je nanijetio. I što je namjerio, djela se cijene po namjerama. Bileži el-Hatib el-Baghdadi el u svojom dijelu, el-Tarih u povijesti svojoj jeli, od Ruejda Ibnu ahmeda jednog Sufije, da je rekao, el-Ikhlasu, el-la-te-ntazire, ala amelike, iwadan fid-darejni, wala hadan min el-Menekejni. Kaže ihlas je da ne očekuješ od Allaha dželešanu nagradu ni na dunyavu, ni na ahiretu. I kaže da ne očekuješ da će ti meneki nešto lijepo upisati. Ovako je definisao ihlas. I ovo je potpuno pogrešna definicija ihlasa. Da činiš jedno djelo i da očekuješ, ne očekuješ da te Allah nagradi ni na dunyalu, ni na ahiretu. Zbog čega ga činiš? Tako, badava ga činiš, samo da ga činiš. Ni ti očekuješ da ti menek upiše. To je nemoguće. Jer može čovjek imati volju da radi neko dijelo, a nema nikakve koriste od njega. A svijestan je da nema koriste. To je nemoguće. To su kao riječi onoga koji je kazao da je ehlas, da se kod čovjeka poistovjeti, dobro i zlo. Kada dođe neko pa te pohvali i kaže ti da te Allah nagradi, učinio si dobro dijelo, molim Allah da te učvrsti na pravom putu i slišo tome. I kad dođe pa te ispsuje, izgrdi, kaže mora biti isto u tvome srcu. To je nemoguće. Allah dželšanu nije tako sporio čovjeka. Ne može nikako čovjeku biti svejedno i da gleda na dva čovjeka na isti način, jedan ga ispsovao, a drugi ga pohvalio. ilmo nije lijepe riječi kazao. To ljudska priroda ne prihvata. Kaže Allah tebarek je o teana o nekad enneke sadruk sadrukebima je kulun. Kaže, mi znamo da tebe u tvojim prsima steže i da te boli ono što oni govore, ono što ti govore i što ti kazuju, što ne vjeruju Allahove dželešanu ajete. I kaže, Azze ođel, o kad nalemu, innehu le jahzunuke ellevi je kulun, fa innehum laju kezdibunek, Kaže, mi znamo da tebe žalosti ono što oni govore. Žalosti te ono što oni govore i kako se prema tebi obhode. Oni tebe ne utjeruju u laž, fe innehum laju kez dibunek, walakin ne uvali mi ne bi ajati Allahi Već ti, valimi i te nepravednici, oni Allahove dželešanu ajete poriču. Poslaniku sallallahu aleyhi wasallam nije bilo svejedno, da li ga ljudi hvale i da li prihvataju od njega i da li suprotno tome govore on nije znači gledao to na jedan te isti način pa kako onda da bude ljudima nakon poslanika alaihissalatu veselam došao je čovjek u vrijeme Ebu Bekra radijallahu teala anhu pa uvrijedio je Ebu Bekra i svašta mu govorio ružne riječi i tako dalje pa se Ebu Bekr naljutio i bilo mu teško pa jedan od nas rekao O vladaru pravovjernih, dozvoli mi da ga udarim sabljom po vratu, da ga ubijem. Pa je rekao Ebu Bekr, da li bi ti to u istinu učinio? Kazao je bi, učinio bi to. Pa je kazao Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu, to nije bilo nikome osim poslaniku sallallahu alaihi vselemu. To jest da nije nikoga dozvoljeno ubiti zbog toga što uvredi nekoga osim onoga koji uvredi poslanika. Ko uvredi poslanika alejsa tu be selam, njegova kazda na dunjalu ko je smrt. Takvog treba ubiti. Pa Ebu Bekr znači kao najbolji čovjek posle Alaha i vjerovjesnika, njemu bilo svejedno da li ga neko uvredi i da li mu neko kaže lijepe i blage riječi. Dobro i zlo ne mogu nikada kao čovjeka biti isto. Ne može nikada čovjek kazati da je isto za njega ako živi u tegobama i iskušenjima i ako živi u raskošu i lepoti. Draže nam je tako, tako nam Allaha da Allah želešanu nam da lijep i ugodan život pa da mu zahvaljujemo nego da nas Allah želešanu iskuša pa da budemo strpljivi. Islamski učenjaci se spore i raspravljaju o tome da li je bolji čovjek Koga Allah dželešanu iskuša pa se strpi ili je bolji čovjek ili je bolji čovjek kome Allah dželešanu da i metka i da mu materijalnih dobara i lep život raskošan život pa on zahvaljuje i udjeljuje na Allahovom putu. Nema sumnje da je onaj drugi da mu je lakše biti zahvalan Allahu dželešanu nego prvom da se da se strpi. Isto tako prenosi Imam el-Hatib od ovoga Ru'ejda Ibnu Ahmeda da je rekao, kaže, gospodaru moj, iskušaj me pa ćeš vidjeti. Robi, iskušaj me pa ćeš vidjeti. Vidjet ćeš kako će se ponašati. Subhanallah, Allah dželešanu nije zadužio čovjeka da traži od njega azlevo džel da ga iskuša. Nego, je za, nego treba tražiti ono što je poslanik, ali je i salatu veselam tražio. Da ga sačuva svih iskušenja. Malih i velikih. A ovaj, Neznalica kaže Gospodaru moj iskušaj me pa ćeš vidjeti Pa ćeš vidjeti kako sam ja strpljiv Pa ga je Allah Đelešanu iskušao Iskušao ga je na taj način Što je učinio da ne može obavljati malu prirodnu potrebu Zaustavio je Allah Đelešanu izlazak vode iz njegovog tijela Pa se je prevrtao po zemlji kao deva I govorio gospodaru moj Otkloni ovo čime si me iskušao Ja to ne mogu izdržati To je nešto teško Pa kada je to Allah Đelešanu odklonio od njega, išao je po ulici kada bi sreo djecu, govorio je, kaže, tražite oprosta od Allaha Đelešanu vašem Amidži lažovu. Vašem Amidži lažovu. U istinu je lažov. tražio da Allaha Đelešanu da ga iskuša. Allah ga iskušao jednom sitnicom, nije mogao izdržati. Tako nam Allaha, tražimo od Allaha da nas sačuva fitneta i iskušenja malih i velikih, a posebno onih koje ne bi mogli izdržati na njegovom putu. Nije robu da on traži od Allaha džellešanu da ga iskuša, nego treba tražiti utočište i zaštitu od svih iskušenja koja ne bi mogao podnijeti na Allahov džellešanu putu. Poslani Kalahehis sallatu ve selam jedne prilike je ušao ko svoga Amidž Abasa koji je bio jako bolestan, pa je kazao Abbas, gospodaru moj, kaže ako ćeš me kažnjavati na ahiretu, onda učini kaže tu kaznu meni na dunyaluku. A mu je kazao poslanik o Amidja moj nemoj tako pričati ti to ne možeš izdržati traži od Allaha Đelešanu da ti bude dobro na Dunjaluku i na Ahiretu zbog čega tražiš od Allaha Đelešanu da te iskuša traži od Njega dobro i na Dunjaluku i na Ahiretu i traži zaštitu od svih iskušenja znači draga moja braćo ihlas Allahu Đelešanu ta iskren nijet koji je neophodan Da bude pristicanju šarijatskog znanja. Šeitan ponekada neće da se trudi i da troši vrijeme i trud da čovjeku pokvari njegov namaz. Da pokvari njemu njegov ruku ili njegovu sečdu i slično tome. Jer to je za njega posao naporan. Već on hoće čovjeku da pokvari njegov ihlas iz početka. Dijelo u samom početku da ga pokvari i nakon toga nema potrebe više da mu došaptava i da mu ve sve se donosi i slično tome. Jer on je u stvari pokvario njegovo djelo u samom početku. I zato je bitno da čovjek u svojom početku ima iskren nijet. Islamski učenjaci se razilaze oko onoga koji ima nijet u početku, pa nakon toga je taj nijet ovaj pomiješa se možda malo s rijaom sa tim pretvaranjem i slično tome spore se da li je tako djelo ispravno ili ne. I dio učenjaka kaže da je ispravan Takav postupak i tako djelo Bitno je da na početku ima iskren nijet No međutim nema sumnje Da je najčišće za vjernika i za čovjeka Da ima na početku i na kraju I tokom činjenja dotičnog djela Da ima čist nijet, I da to bude samo zbog uzvišenog Allaha tebarakeva ta'ala I treba znati vjernik Koji se bori na Allahovom putu Šireći Allahu u želešanu u vjeru Činjeći to samo zbog Allaha želešanu Da će ga Allah želešanu u pomoći Taman bio sami jedan I ne treba se bojati zbog toga što nema oko njega skupine ljudi koji će ga pomagati. Sam čovjek Allah će ga pomoći. Kaže Allah tebarakahu teala keteballahu laf libanna ana wa rusuli. Inallaha laqawiyyun aziz. Allah je za pobjedicu ja i moji poslanici. Allah je uzvišen i Allah je snažan i moćan, on to može učiniti. Allah Želešanu će rešanuće pomoći čovjeka, taman bio bio sam a poziva Allahom putu i želi Allahov lice i Allahovu Čelešanu zadovoljstvo. I kaže uzvišeni Azze ođel, Wallahu galibun ala emrih, walakinne ektharan nasi la ja'lemun. A Allah Čelešanu govoreću Jusufu alaihissalam, pa Allah Čelešanu je taj koji njega štiti i koji stoji u njegovoj zaštiti i koji će ga pomoći. No međutim većina ljudi to ne zna. Većina ljudi to ne zna da će Allah Čelešanu pomoći. Jusuf a.s. i sve one koji se budu borili u širenju, na putu širenja vjere uzvišenog Allaha te barakevoteana. U ovome stoljeću osamdesetih godina jedan od islamskih učenjaka je zatvoren u zatvor. Zatvorili su ga. Pa je Allah Đelešanu dao da ga zavoli taj direktor tog zatvora. Upravnih zatvora ga je zavolio kao svoje dijete vlasti to. Pa je svaki dan dolazio i donosio mu prženo meso sa grila i najbolju hranu jeo je taj zatvorenik bolju hranu nego što je jeo sam je li taj direktor pa kada je upitan nakon toga kaže kako ti je bilo u zatvoru kaže bilo mi je zatvor kao vatra Ibrahima alaihissalam zar su kazali fa ma kjene djevabe qavmihi illa en kalu uktuluhu ev harriku fa en džahu allahu minan naru A njihov odgovor je bio za Ibrahim alejsalam ubijte ga ili spalite ga pa ga je Allah želeo da sačuva u vatre. I kaže uzvišeni: "Kunna ja naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." O vatro budi hladna i budi spasonosna Ibrahim alejsalam. Kaže takav je bio moj zatvor. Takav je bio moj zatvor, spasonosam za mene. Kaže uzvišeni: "Azza wa Djal ma min dabetin" Ma min dabetin ila vohu ahidun binasijetih inna rabbi ala siratim mustaqim kaže uzvišeni nema ni jedne životinje niti jednog živog bića koje se kreće na zemlji a da ga Allah želešanu ne drži da ne upravlja sa njim pa Allah želešanu pa je Allah želešanu poslao tog direktora tog zatvora da pomogne tom Allahom robu Allah šini šta hoće i kako hoće I on pomaže koga hoće i kada hoće. To je moć i snaga uzvišenog Allaha Đelešanu. Pa kada hoće Allaha Đelešanu pomoći svoga roba, ne može ga u tome spriječiti niko. Wa Pogledajte samo primjer Musa Aleyhis Salam i njegovo djetinstvo i šta je Faraon činio od munkerata i od zla u njegovo vrijeme. Pa je njegova majka bila prisiljena da ga stavi u jednu kolijevku i pošalje ga da plovi rijekom. Ne zna šta će se desiti sa njenim sinom. Pa kaže uzvišeni Allah dželešanu: "Teltaqata hawalu fir'aun likuna lahum aduwan wa hazana. Inna fir'auna wa Haman wa junudahuma kanu khat'in." Pa su ga našli. Pa ga je našla porodica faraonova da bi im bio on neprijatelj i da bi im on bio, bio uzrokom njihove žalosti. Nisu oni njega braće uzeli da bi on bio njihovim neprijateljem. Oni su uzeli njega da bude njima radosti i veselje, ali je Allah džanašanu htio da on bude njima neprijatelj da bude njihova žalost. Pa su nakon toga potopljeni i uništeni zbog Musa a.s. Jedan rob no međutim Allah Đelešanu zbog jednog roga, roba promijeni situaciju u jednom društvu i u jednom narodu draga moja braćo onaj ko poziva Allahu u Đelešanu daje ako poziva Allahu u susreće se sa raznim vrstama ljudi raznih profila i boja i nijansi pa susretne vjernika i grešnika i nevjernika i otpadnika i inovatora i onoga koji je skrenuo sa pravog puta i slično tome i zato mora da je biti na basinetu mora imati to zdravo razlučivanje i da zna kako da se ophodi sa različitim skupinama ljudi jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije postupao sa svim ljudima na isti način razlikovaju ljude u pogledu u pogledu svoga rada sa njima bilo da se radi o poučavanju vjerskim propisima o upozoravanju na greške koje čine i slično tome. Pa će čovjek prema novotaru imati poseban način i poseban metod da mu priđe. Jer je novotarija veliko zlo. Novotarija među ljudima i u vjeri je veliko zlo. I to je veće zlo nego bilo koje je drugo zlo koje može biti u vjeri. Kada bismo vidjeli čovjeka koji čita nemoralnu literaturu i čovjeka koji čita dijela od novotara, kazali bismo smo da onaj koji čita nemoralnu literatu, literaturu, da je on u manjoj opasnost. Jer on koji to čini, zna da čini nepokornost Allahu Đelešanu. A onaj koji čini novotarije, smata da obožava Allaha i nastavlja u tome i nikada se neće pokajati od takvog, od takvog dijela. Prenose istoričari da je džad Ibnu Derem, da je kazao da Allah Đelešanu nije uzeo Ibrahima za svoga prijatelja. A uzvišen kaže Otehod Allahu Ibrahima Halila. A Allah je uzeo Ibrahima za svoga prijatelja. I kazao je da nije Allah Đelešanu razgovarao sa Musaom a Allah Đelešanu kaže O Allahu Musa te klima. I Allah je uistinu razgovarao sa Musaom a.s. Došao je sa Novotarijom Dvorit će kuranske ajete. I jasno značenje kuranski ajeta. Pa kada su došli i htjeli da ga ubiju, tražili su od njega da se pokaje. Pa nije pristo. Nije pristo da se pokaje zato što on smatro to što čini da je to vjera i da je to din i da se tijeme približava Allahu Đalešanu. On je imao ovdje pravo da se pokaje kao licemjer. Da se pokaje pokajanjem Lažnim pokajanjem i lažnom teobom da se izvuče, no veđutim nije htio, smatrao je da je mu džahid na lahom putu, da gine za Allah vjeru. A on gine možda u nevjerstvu, Allah najbolje zna, poričujući jasne ajete uzdišanog Allaha te barakeva ta'ala. I zato kaže, braće moja, Sufjan Estauri, jedan poznati islamski učenjak, kaže da je bidat draži šeitanu, da je bidat draži šeitanu nego nepokornost Allahu džarašanu. Jer se čovjek nikada neće od Neće se pokajati Jer on to smatra vjerom Dok čovjek kad je nepokoran Allahu Ostavio namaz, post ili zekijat On će gledati jednog dana da se vrati I zna da je nepokoran Allahu I da nije onakao kakav treba biti Kaže Enes radijallahu teala anhu U hadisu koga bireži muslim Voljeli smo da dolaze oni beduini Da dolaze poslaniku sallallahu alaihi wasallam I da ga pitaju razne stvari Mi kao ashabi nismo to mogli pitati Tidjeli smo se poslanika da ga tako pitamo, no međutim onaj Beduin kada bi dolazio on bi odmah sa vrata mesecu da kazao Muhammed je ja, kada će to više sudnji dan? Pa bi ga onda poslanik s.a.v. poučio i kazao mu i govorio. A shabi su sjedili i slušali ono što poslanik s.a.v. govori. Ali poslanik ga nije ukorio da je to neko da shaba upitao, poslanik bi mu održao predavanje i dersi. Doš, jedne prilike je bio je poslanik sallallahu aleyhi wasallam sa ashabina na putu. Pa je jedan od prisutnih imao devu. Pa je poslanik došao i kupio tu devu od tog pustinjaka. Kupio je. Ali je rekao platit ću ti je kad dođemo u Medinu. Pa je pristao. Međutim nakon izjesnog vremena došao je jedan drugi ashab i pitao, a nije znao da je poslanik već kupio tu devu. Pa kaže hoćeš li mi prodati ovu devu? Da toliko i toliko. Pa je dao više nego što je dao poslanik. Pa je rekao, hoću, prodat ti je. Pa je ošao kod poslanika i rekao, Allahov poslaniče, daj mi cijenu i daj mi novac za ovu devu. Poslanik sa osem rekao, nemam ovdje novca, zar se nismo dogovorili da ću ti to plati u Medini. Kaže, Helumme šehid. Kaže, daj mi svjedoka da smo se tako dogovorili. Subhanallahu wa tasani kalay Rasulullah sallallahu alayhi wa kupio deu i dogovorio se i on kaže daj mi Allaho opasnim sjedoka da smo mi to tako dogovorili hoće utjerati poslanika u laž i daj postupak postupak je kufur i nevjerstvo Allahu utjerati poslanika u laž je nevjerstvo Allahu dželleşanu pa kaže dovedeni sjedoka pa kaže poslanik sallallahu alayhi ve sellem alahu robe zar tražiš od mene sjedoka pa je rekao da tražim sjedoka da mi posvedočiš Pa je rekao Hudajek radijallahu ta'ala anhu da će on posjedočiti poslaniku alejhiselatu ve selam da će on posjedočiti kaže mi sjedočimo i vjerujemo ti da ti dolazi objava iznad sedam nebesa a da ti ne posjedočimo da skupio devoto tog čovjeka no međutim poslanik alejhiselatu ve selam nije bio grub prema njemu jer je on bio takav poslanik se razlišto obhodio prema sahabima Susretao je različite skupine ljudi i obhodio se je prema tim ljudima shodno situaciji u kojoj se nalazi Ishodno shodno onome sa kim radi i kome se obraća alaihissalatu selam. Došao je jedne prilike Abdullah ibn Amr ibn Las, a ovaj hadis je zabiližio imam Ebu Davud, imam Ahmed, Bejhek i drugi sa vjerodostanim lancem prenocilaca, da je došao kod poslanika alaihissalatu vesselam, a na njemu crveni ogrtač. Pa je rekao poslaniku Assalamu alaihissalatu vesselamu alaihissalatu vesselamu alaihissalatu Poslamio je poslanika, ale i salatu selam. Pa mu poslanik nije odgovorio nad njegovom selam. Pa je primijetio da je pogriješio što je obukao tu taj crveni ogrtač. Crvena braćo boja je zabranjena muškarcima. Crvena boja je haram muškarcima. Prenosi se u vjerodoslovnom hadisu da je poslanik, salallahu alaihi salam, zabranio da čovjek oblači crvenu boju. Pa je došao u tom crvenom ogrtaču. Kada je poselamio ga, poslanik nije odgovorio. Pa se je okrenuo, otišao kući spalio taj ogrtač. Pa je obukao drugu odjeću i vratio se poslaniku, pa ga poselamio, pa mu je poslanik odvratio selam i kaže šta si učinio sa ogrtačem? Kaže, spalio sam ga u Allahu poslaniče. Kaže, zbog čega ga nisi dao svojoj porodici, ženi svojoj? Kaže, to je dozvoljeno ženama. Dozvoljeno je ženama da nose takav ogrtač. Nije dozvoljeno čovjeku da obuče crvenu boju. To mu je haram i Možda će neko kazati šta ćemo onda sa hadisom poslanika sallallahu alaihi wa sallame koji bileži ima muslim i drugi u svome sahihu da je jednoga dana Allahov poslanik izišao preda shabe a na njemu bio crveni ogrtač. Zato nije očita kontradiktornost. Kažemo nije. Nije i u hadisima poslanika alaihi sallallahu alaihi wa sallam nema kontradiktornost. Niti je bilo niti će biti. Kontradiktornost je u ljudskim razumima koji ne mogu smatiti širijatske dokaze. A u hadisima nema ni tu ajitima kontradiktovnosti. Bože, sačuvaj. Islamski učenjaci na ove hadise odgovaraju na tri načina. Kažu jedni da je to bilo dozveneno samo poslaniko da obuče crvenu boju. I ovo mišljenje je slabo. Nije jako. Drugo mišljenje jeste da je to bilo prije zabrane. Da je poslanik oblačio taj crveni ogrtač prijeno što je zabranjena crvena boja muškarcima. I ovo mišljenje ima svoju težinu ima svoje mjesto. I treće mišljenje jeste da je ta crvena boja bila protka na drugim bojama. Bilo je, znači, pomježano u toj crvenoj boji drugi boja. I to je mišljenje, Allah najbolje zna, najjače mišljenje, koje je odabrao šeha Islam ibnul Kajim. Da je ta crvena boja, taj obrtač koji je poslanik imao, bila pomješana. No međutim, zbog boje, većina je boje bila crvene boje, pa zbog toga se kaže da je crvena. Mi vidimo neko auto da je bijelo, po njemu ima nekakvih ukrasa dugi i tako dalje mi kažemo da je to auto bjelo iako ima drugih boja tako je bilo i u ovom i u ovom slučaju Draga moja braćo čovjek se znači obraća raznim skupinama ljudi i mora naći adekvatan metod da se obrati svakome od tih ljudi na način kako će to njemu odgovarati kako će on prihvatiti davu daje koji ga poziva Allah onđašanu putu Pogledajte samo braćo u Onoga pustinja kako je prišao poslaniku sallallahu alejhi ve selam. Pišao mu je saleđa i uhvatio poslanika za njegovu za njegovu potiljak i za njegovu odjeću pa ga povukao nazad i kaže mu Ja Muhammed murli min malillah. Kaže o Muhammeda naredi kaže da mi daju od Allahovog imeta. Naredi da mi daju od Allahovog imeta. Kaže Enes, a ovu predaju bilježe Buharije i Buhari Muslimu. Kaže Enes radijal anu vidio sam odjeću poslanika ovu kragnu kako se utrdala u njegov vrat i njegov vrat cao pocrvenio. Kaže, mislio sam da će udaviti poslanika Ali to Osram. I kaže, naredi da mi daju i imetak. Kaže, pa se je poslanik okrenuo prema njemu i kaže, osmijehnuo se. Pa se je poslanik Ali Is. Osram okrenuo prema njemu i osmijehnuo se, jer je on bedevija. On je pustinja, on ne zna ni šta je edebi, ni šta je ahlak, ni šta je ponašanje. ti on zna vrijednost poslanika alaihissalatu wasalamu. Pa se poslanik alaihissalatu wasalamu smjehnuo i kaže A'atuhu hatta jarda. Kaže, dajte mu dok ne bude zadovoljen. Dajte mu sve dok ne kaže, dosta je neću više. pa u arapskom jeziku znači dati nešto puno. Kaže Allah dželešanu Djezaem mirropike ataem hisaba. To je nagrada od Allaha, a ta daje Allah puno. Bez mjere i bez granice. Pa je poslanik, alaihissalatu vesselam, naredio da mu daju, a on nije bio zaslužio u stvari ništa od toga, zbog svoga ponašanja prema poslaniku, alaihissalatu vesselam. Znači, poslanik je ovako postupao sa ljudima koji nisu poznavali Allahove granice i koji nisu bili učeni u Allahove veri. Bio je milostiv prema njima. Nije poslanik tako mi Allaha bio strašljivac i plašljivac Poslanik je bio najhrabriji čovjek koji je prošetao za Majskom kuglom. Nije bilo hrabri, hrabrije godnjega. Sve sve vrline, pohvale vrline biroskog poslanika. Alej Salatov selam. Prema Prenosi se Imam Buharija, Nesai i drugi da su jedne večeri stanovnici Medine čuli jedan strašan glas. Udar, pa su se uplašili i pomislili da se već da su već neprijatelji obkolili Medinu i hoće da napadnu ashabe. Pa se ashabili, skupili, ashabi su se skupili u skupine, u grupe i onda se svi sjedinili i izišli da vidi šta je to, kakav je to glas. Kada su izišli tamo, idu polako jedan uz drugoga sa kandiljima i lampama i tako dalje, kad oni vidi da se poslanih već vraća na konju, a na njegovom vratu sablja. Na njegovom vratu sablja! I kaže poslanik Kala i Salatova selam, prošlo je kaže to čega ste se preplošili. Dok su se ashabili iskupili, organizirali se, poslanik je već izveđio teren i kaže nije to ništa, to je bila nekakva divljač ili slično, tome obični glas, nemate potrebe da se da se plašite. Poslanik Kala i Salatova se nije bojo, ali je on poslan milost svjetovima. Humaarsalna ke illa rahmeten min A mi te nismo poslani nego kao milost svjetovima. Da budeš milost svim ljudima i džinima, živoj i mrtvoj prirodi. Aleyhi salatu vas salam. Kažemo, draga moja, braćo, dajija mora biti nježan i blag sa ljudima. Mora ljude pozivati na Allahovu dželešanu u put na najljepši način. Kaže, poslanik s.a.v. u hadisu, koga je zabiližio imam Buharija, imam Ahmed Nesai i drugi, kaže, zar se ne čudite kako Allah dželešanuhu Mene brani i staje u moju odbranu kada me kurejšije napadaju. Kurejšije su govorile, proklinjali su poslanika pa kažu La'anetullahi ala muzemem min. La'anallahu muzemem Kaže Allah prokleo muzemema. Muzemem je od arabskog lagola zemme je zumu što znači pogrditi nekoga. Osramotiti nekoga je slično tome. Kaže Allah prokleo osramoćinog misle poslanika. Jer je poslanik njemu je ime Ahmed Mohamed. A Mohamed je onaj koji zahvaljuje. Pa oni neće da kaže da je poslanik taj koji zahvaljuje. Nego kaže on je pogrdnik. Pa kaže, zar ne vidite kako Allah Đelešanu kaže, mene kaže, čuva od njihovi spletki, njihovi psovki. Kaže, proklinju pogrdnika, a kaže ja sam onaj koji zahvaljuje Allah Đelešanu. Iako je poslanik sa sve ne znao da oni ciljaju njega. I da je on taj koga oni proklinju. No međutim, dok mene spominju po imenu, nemam potrebe da se bunim i dok im mogu naći opravdanje naći ću im opravdanje e to je milost prema ljudima koja je poziva čovjek u Allahu Đelešanu u vjeru pa kad čovjek kaže tebi vehabija to se ne odnosi na tebe jer ti nisi vehabija jer nema nešto danas što postoji vehabija to je iz bajke došlo i u bajku će se vratiti kao što je došlo iz nje i uvrede i tako dalje to se ne odnosi na mene jer ja nisam tako I tako čovjek treba da posmatra. A ne da svaku sitnicu i svaki prigovor kojim se prigovori da to uzme ili da, da to uzme čovjeku za zlo. Draga moja braća, čovjek kada poziva ljude na Allah u Allah u Đelšanu vjeru, on hoće tim ljudima selamet i hoće im dobro. Pa kako možemo se prema ljudima obhoditi grubo a mi im hoćemo dobro i hoćemo im hajir? Pogledajte samo primjer Elameša i Elarađa, dva islamska učenjaka. Ale Ameš je bio poznati muhaddis koji je imao Ameš koji je puno treptao u svojim očima. A Aredž je bio bio isto tako muhaddis koji je bio šepav. Imao jednu nogu kraću od druge. Pa su jednoga dana izišli njih dvojica zajedno i šetali pute. Pa je kazao Ameš njemu ide, kaže, onaj koji puno trepće očima i onaj koji ima jednu kraću nogu, kaže zajedno. Kaže, šta će svijet kazati? Kaže mu Aredž Neka kaže, neka govore šta hoće i neka se griješe. Neka, neka nas vrijeđe i neka se griješe. Pa mu je rekao, ima mameš, ne kaže, mi ćemo se razdvojiti, kaže, pa neka se ne griješe. E to je vraćo daija koji hoće svijetu, selameti i hoće dobro. Najlakše je čovjeka natjerati na navratiti u grijeh i u zlo. Ali najteže je čovjeka sačuvati da upadne u taj grijeh i da upadne u to zlo ve s.a.w. je kazao u hadisu koga vidi že imam aspehani i taberani u svoja tri muadžama i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kaže najdraži ljudi Allahu dželešanu su oni koji su, koji najviše koriste drugim ljudima. Najdraži ljudi Allahu dželešanu su oni koji su u službi drugih ljudi, koji su u službi svojoj braće muslimanima. I kazao je poslanik s.a.w. Kada Allah Đelešanu da jedan nijemet i jednu blagodat jednom čovjeku, pa mu je usavrši, i kaže, on nakon toga ne bude sa tom blagodati pomagao svoju braću muslimane, kaže, izložio je tu svoju blagodat da mu je Allah Đelešanu uzme. A u drugom Hadisu stoji da je poslanik alaihissalatu selam kazao, kaže, kada čovjek bude počešćen od Allaha Đelešanu sa jednim nijemetom jednom blagodati, Pa bude koristio ljudima Allah će mu tu blagodat učiniti trajno A kada kaže prekinje da koristi ljudima I ne bude dao hak i pravo Toj blagodati koju zaslužuje Onda će kaže Allah želešanu Tu blagodat dati drugim ljudima Odvizeće znači tu blagodat od njega I dat će je drugim ljudima Zato je neophodno Da daje ja, braće u ovim vremenima Bude saburliji Da bude strpljiv sa ljudima i sa narodom Suprotno onome što su činjena naša prva pokoljenja. U naših prvih generacija oni koji stiču znanja oni su bili saburli. I narod obični, obični svijet, oni su tu ti koji su išli kod ljudi da uče. No međutim danas ljudi trebaju dolaziti drugima da ih poučavaju i oni opet neće da ih prihvate. Naše prve generacije kada su sticale znanje o čemu ćemo podrobnije govoriti u našim narednim predavanjima inšallahu teana bili su takvi da kada čitamo njihovu biografiju kažemo Allahu dragi su li to bili ljudi ili su to bili meleki šta je to bilo to, nikako, to nije bio običan svijet To ljudi tako nešto ne mogu raditi kaže ima Melhatabi da su jednoga dana došli a učenjaci hadisa kod Hušajma Ebu Muavije Hušajm i Gešir Ebu Muavija da su došli kod njega I da su tražili znanje. Ovaj poznati imam islamski učenja koji je živio u vrijeme i mama Malika. Umro je 183. ičarske godine. Tražili su znanje. Pa su se toliko okupili oko njega da su popadali jedni po drugima. Pa su jednog starog šejeha, jednog starog čovjeka pao je pod njihove noge. Pa su oni gazdili po njemu. Ovo je naravno neispravan postupak. No međutim vidimo koliko su oni bili željni i gladni i žedni znanja. Da nisu više gadal na brata muslimana. Bitom mu je samo da sazna. Jer je to Allahova džanšanu vjela. Pa su mu slomili ruku. Slomili su mu ruku gazdjeći po njegovom tijelu. Pa je on, taj stari njedoje, govorio, kaže, Sufijane, neću ti, kaže, nikad halalti ovo što su činio. Zbog čega ti je tako okupio? Kaže, nikad ti neću halaliti. Pa je Sufijanu pitao i od jednog od prisutnih šta kaže, nisam razumio. Kaže, rekao je, samo pričaj, daj nam još. A on i dalje je pod njihov To je želja i žudnja za šerijatskim znanjem. Pa oni kako su bili i kako su se obodnili s sram tog znanja, tako im je Allah džellelahu šanu i dao. I ustiglo je njegov spomen do sudnjeg dana, spominjaće se po dobru i spominjaće se po hajru. Spominje Imam al-Hatib al-Bagdadi u somedjelu šeroku ashab al-hadis da je Imam Ahmed on je bio jako žestok prema onima koji su sticali šerijatsko znanje. Kada bi mu došli, kaže, nema gori od ljudi, nema gori ih ljudi od onih koji traže hadis, Kaže, to su najgori ljudi na dunjalu. Pa kaže, kad bi se odljutio, kazao bi, ipak ste vi kaže najbolji. Oni bi donazili kod njega i puno bi ga uznemiravali sticajući za nje. Tražeći od njega da im priča hadise. Pa je on sebi kupio jednog psa i svezao ga ko svoje kuće. Pa kada bi go došli šuabe i sufijan i drugi, on bi pustio tog psa na njih. Pavion je bio jašao listop tog psa. I nije im dao da se približi njegovoj kući. Međutim no, to nje nije sprečilo da u Stitanu znanja, smaki i darbi došle gradam našija da priđu kući. I jednog dana tako nakon izvesnog vremena prišli su kući, prilazili, pokucali na vrata, kada je on otvorio, odma su se svi onako ovaj a, sručili na njega i tražili da da im govori. A on je zaplakao. Pa su ga pitali što plačeš? Kaže umro je onaj koji je pozivao na ono dobro i oddao zlo. Umro pas koji im nije dao znači da priđu u toj kući. Ali pored toga to njih nije spriječilo znači u u traženju širijatskog znanja. Znači, draga moja braćo, daj ja mora biti strplim na ome putu u pozivanju u Allahu u Đelešanu u vjeru. Pogledajte samo u hadijs koga smo prethodno spomenuli u kome je ovaj pustinjak prišao u postaniku salallahu alaihi vselem i uzeo ga za njegu u odeću i stegnuo ga i kaže daj mi kaže od Allahovog imetka, o Muhammede. U, jedno, u jednoj se predaj navodi da je rekao, kaže o Muhammede, kaže, to nije imetak tvoga babe i tvoje majke. Kaže, daj mi to bi imetka. Kakve veze imaju majka i otet poslanika, ali hi salatu veselam sa tim imetkom? Kakva je to samone kultura i kako je to obraćanje prema poslanika, salatu veselam? Pa je rekao Allahovog poslanika, ali hi salatu veselam jer hamullahu ehi mu sa kad uvodije bi ekstara min hada, pa sabr, kaže Allah bio zadovoljan mojim bratom Musaom kaže njega su uznemiravali više od ovoga pa se je strpio bio je uznemiravan više nego što sam ja sada uznemiren pa se je strpio na Allahom Đelešanu putu. Iz ovoga hadisa možemo izvući dva zaključka i dvije koristi prvo je da čovjek mora se ugledati na svoj selep na one svoje prethodnike koji su živjeli prije njega koji su živjeli prije njega i koji su poživjeli na Allahom želšanu putu, jer su također bili iskušani onako kao što je on iskušan. I druga korist jeste da su ljudi koji je najviše iskušan to su poslanici. Nakon, pa nakon toga onih koji slijede, pa koji slijede po imanu. I pokuje je tu snazi svoga imana. I to je došlo vjerodostojnom hadisu da je poslanik s.a.v. rekao da najveća iskušenja dođe da ovi poslanici potom, potom, onih koji dolaze po svome imanu. Pa zato, draga moja braćo, kada se Neko obrati Onome koji poziva na lahom putu Grubnim riječima ni Nema pravo i nije na njemu Da njemu uzvrati istom mjerom Ti znaš, on ne zna Tvoja greška nije kao njegova greška On je džahil A ti znaš Allahove granice I ti znaš kako je poslanik S.A. postupao Bileži imam zehebi u Sijeru U biografiji U oklije Ibnu Jarraha A to je bio jedan veliki islamski učenjak koji je bio šejh Imama Ahmeda, kaže se da je bio šejh Imama Šafije. Čak u tom se pogledu naudi jedan stih da je spjevao Imam Šafija, da je rekao: "Shekeutu ila okhin suhifdi, tarshidni ila tarkil maasi, wa akhbarni bi'anna al-'ilma nurun, wa nuru Allah la yuhda lil-aasi." Pa erakao kaže požalio sam se vakiji da imam slabo pamćenje. Pa mi je rekao vakija njegov profesor kaže čuvaj se griješenja U istinu je, kaže, znanje Allahom nur i Allaho svjetlo I kaže, on ga ne da svojim nepokornicima Kaže, vokija ibnu džarrah Da je jednoga dana došao jedan čovjek Pa ga je ispsovao Pa, pa je vokija radi Allahu anhu Ušao u svoju kuću I namazao svoje lice zemljom i blatom I izišao napolje i kaže, nastavi, kaže, da me psuješ i da me grdiš Kaže, ovo su od mene učili moji grijesi Kaže, pa Allah dželešanu, kaže, poslao tebe Kao kaznu menju. Čovjek kada mu se deši neko zlo, on svakoga krivi više možda nego samoga sebe. Ima Vokija sigurno nije u slučaju bio kriv. No međutim tako je postupao. Opet je krivicu svaljivao na sebe samoga. U drugoj predaji stoji da je došao jedan čovjek i da je ispsovao, isto kod i mama Zdehebija u Sijeru, da je došao jedan čovjek ispsovao i mama Vokiju. Pa su mu rekli, kaže, zar mu nećeš vrati isto mjerom? Pa im je Okija odgovorio odgovorom koji treba zapisati zlatim slovima. Kaže, zbog čega onda učimo znanje? Zbog čega učimo znanje, ako ću ja biti isti kao on, zbog čega onda učim Allahovu vjeru? Šta je to, to znanje koje sam učio promijenilo kod mene i šta je učinilo da se ja razlikujem od toga svijeta? I tako se prenosi od stanovnika Basrije kada su im rekli, zbog čega vi uvijek govorite, kaže Hasan, Hasan, Hasan al Basri, jel? Pa rekao Hasan, pa učinio Hasan tako dalje, Kažu, on je, kaže, bio, kaže, odvojio se i kaže, nije bio potreban našem dunjaluku, a kaže, nismo bili potrebni njegovom izdanju. Uzvišen je Allah, Želešanu ga je uzdigno međutim svijetom na dunjaluku i njemu pripada uzvišeno mjesto inšalahu teala na Ahiretu. Znači, draga moja braćo, čovjek mora paziti na ovome putu, kada se obraća ljudima da to bude blagim i nježnim riječima. Kada se obraćaš svome bratu muslimanu, ako mu hoćeš ukazati na neki hajr, onda to mora biti blagim riječima. Jer ako čovjek upozori čovjeka pred ljudima i kaže mu pred ljudima i grubo postupi pred ljudima, možda ga je tada osramotio, možda ga je ugrijedio. A da mu je to rekao nasamo, možda će on prihvatiti. Ima onih koji neće prihvatiti osim kad mu kažeš samo pred ljudima i sl. tome. No međutim čovjek mora birati puta i načina idealno da priđe svakome i da mu ukaže na ono što ćemo koristiti u njegovoj vjeri. Što se tiče, braćo, daje i svojstava daje, oni su još brojni, ali sam imao, imao namjeru da samo spomenemo neke od ovih prlina, ne bile Allah želešanuhu dao da se okoristimo onim što smo čuli i ne bili uzvišeni Allah tebara ki o teala učinio nas od onih koji pomažu njegovu vjeru. Molim uzvišenog, a za vođel, da nam... Da svako dobro na dunjalu i na ahiretu, da nas pouči našoj vjeri, da nas pouči onome što će nam kuristi na dunjalu i na ahiretu i da nam najbudnje uči naše zadnje djela. Allahumma sallamu ala Muhammedin wa ala